27 bis 30. Wenden wir uns jetzt vom System Mensch dem System Maschine zu. Damit komme ich nun zu der Frage, was ist künstliche Intelligenz? Also Intelligenz von technischen Systemen. Punkt 2, hier auf meiner Übersichtsfolie und entsprechend in eurem Handout. In diesem Zusammenhang möchte ich an den berühmten Turing-Test aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts erinnern. Er hatte das Ziel, die Ausgangsfragen des britischen Experten für Computerentwicklung und Informatik Alan Turing zu beantworten, welche lauteten, können Maschinen denken und wie kann man messen, ob eine Maschine intelligent ist? Bei diesem Test führt ein menschlicher Fragesteller über eine Tastatur und einen Bildschirm mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern eine Unterhaltung, ohne Sicht- und Hörkontakt. Der eine Gesprächspartner ist ein Mensch der andere eine Maschine. Beide versuchen, den Fragesteller davon zu überzeugen, dass sie denkende Menschen sind. Wenn der Fragesteller nach der intensiven Befragung nicht klar sagen kann, welcher von beiden die Maschine ist, hat die Maschine den Turing-Test bestanden. Das heißt, die Maschine hätte künstlich-menschliche Intelligenz vollkommen nachgebildet. Es ist die Frage, ob eine derartige Maschine überhaupt jemals realisierbar ist schon deshalb erscheint der Turing-Test als ungeeignet für die Bewertung praktischer KI-Systeme. Außerdem sind noch eine Reihe von anderen kritischen Argumenten vorgebracht worden. Diese Argumente möchte ich im Folgenden kurz darstellen. Einerseits versuchte Turing mit Hilfe von Tricks.